الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوه موسى أكبر من ذلك فقالوا أرن الله جهرةً فَاحَذَتُهُمُ الصَّائِقَةُ <سؤال> بِظُلْمِهِمْ ثُمَّتَّخَذُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتُهُمُ الْبَيِّنَاتِ فَاحَوْنَا عَنْ ذَلِكِ وَآتَيْنَا مُسَى سُلْطْوَانًا مُبِيْنًا اخیری حصاد سورة اعلی صرف قباحتونه او خواساتونه د هلي کتاب ذکر کړي څنګه جمهور حکم احکام او رعایت کې د ديابونه بیان شیو نو اخر کې بیا ذکر کړي اول روکو کې سوال له ادو ایم بیا جواب دی یس الوک اہلو کتابی انتو نزل علیم سوائل کستانا اہلی کتاب دا دی خبری چته نازل کی په دی باندې کتابم من السماي يو بل کتاب د اسمانه فق قد سالو موسى من ذلك بس دې سوال کړو موسى عليه السلام نه دې د جرم دې سوال نه جستانه کړې ود یا ول رکوع کیږي پینزلس ایبون ذکر کړي څنګه ویله سلام نشه شو او پریشانو د تا زمما په اختیار کې نشتا د بل کتاب نازل کوم او دې زمانه مطالبه کړي الله رسول ذات او تعددې وینزل سهیبونو بیان کړو چئ دي په تاسو باندې یو پوسوال باندې پرواه وکا ته معیوب خلق دی ذیبونو نڑک دي اول عیب یې بیانای فقس سالو موسی اکبره من ذالک اې موږ کې پیغمبران نوم دا تاسو نه وقال ورنا الله جهارتا ذم بياني ثم تهذل عجله دا غ خلق وکنم چې څو عبادت وکړم دریم ورفعنا فوقهم الطور دا خلق چې الله په غرو چت کړو اوسالورم وقلنا لهم ادخلوا باب سجدن دا خلق دکنه چې الله تعالی بیت المقدس تلال شه په ادب سره ادیب ادب یو کړه <تصفح> پنزم وقلنا لهم لا تعذوا بالصب دا خلق د جل خالق پرز باندې احترام کوو اشبغم فبما نقضیم ميساقهم ودي ما تکڑی اوهم وکفرهم بآیات اللہ اتم وقتلهم الانبیاء بغیر حق نهم وقولهم قلوبنا غلف لسمو بکفرهم وقولهم على مريمہ یو لسم و قول منا قتلنا المسیحا دو لسم رستو ذکر کی و بظلم من الذین هادو دیار لسم و بسود دیمان سبیل اللہ کثیرا سوار لسم پیلسم و اکلیم و موال الناس بیل باتویل ایسان اگر چاہتا پوست کرده چاگی نو او دی پا خبر ایس پرواما ساتخا او دا عدد تے دیمان نرولی تا پوستن کئی او دا تا پوستن حق دا پار ندی نو فاسین ذ کرکئی بحر محيط والا قالت اليهود ان كن تصادقا فجئ بكتاب من السماء جمله كما جاء اموسا بالكتاب چکه تريشت مفاجئ به کتابن مونږ کتاب راوړکنه آسماننه د کسانې موسی عليه السلام تپيوزل راغلو ابن کثیرم ذکر د محمد ابن کعب قرزینا سئل الیهود رسول الله صلی الله علیه وسلم اي ينزل عليم كتابا من السماء كما نزل التوراۃ علی موسی مكتوبا تن دازی کتابه ورته بس ایو زل باندي هغه مون نازل کا واللہ <ملا> جوابنا شروکی اول فقط سال موسی اکبر من ذلک دې سوال کړو د موسی علی السلام نه چې هغه ډېر لوی او د جړم په دې سوال نه اګه سون فقالوا أرنا الله جهارتاً ویذی جوهیم تعالی تعالی مقامخ نو څنګه دا سوال دې د حق د نو <پارنو> ودعوات والصلاه تم دزید حق د پارن دي امام رازي رحمت الله عليه وي هذا يدل عنا لنا طلبه اولاي لنزول الكتاب عليهم من السماء ليس لاجل استرشاد دي دپارنه چې منته هدایت وش بل محضل عناد دا بس دشمنی کوي حسد کوي نور سنشی کولینا سوالو نا کئینا نو کلی چی دی سوالو که دو موسیٰ علیہ السلام ناچی مونگتا اللہ تعالی و خیا فاخذتهم الرجفتو فاخذتهم الصائقتو پسونیو دیل را یو تندر یو قہر دا اللہ چراغ پی امرشو پاغ زیبان سبابی سو بی ظلمی هم تا دیر لئے ظلمو کنو دا غا ظلمو چدا سبی بی فیدی تا پوسیو کنو کل نو حلاکت پی راگے اوی تا دینا فقہاو مپسرینو دا جدید دنیا کیا اللہ تعالیٰ سوکنشلی دے روح المانوی یدلو علا الانکار علا من یعتقدو وقوع الرویتی فی النشأت الدنیویتی دایت چویوی چی فاخذتو نصوائقتو دا دلیل دے رض کی اللہ پاچا باندې چغدا قضا ساتي چې دې دنیا کې هم الله تعالی دې شي نه او کدا سمره سو خلق وايي واقعات کنا چې پلانی په خوب کې لیدلې دا ټول دروغ دی دې دنیا کې نه په خوب کې لیدې شي نه وای خو باندې ذم قباحت سمت تحذل عیلا بیا اہل کتابو او بنی اسرائیل او نیول اسخیلر په عبادت سره مېن باندې ما جاء تول پس دا وی چرغلی دیته کار معجزات فاقونن ذالک موږ معفیو کړی تا دغی اگر کا غران او جزانو نه قتل کې بیا موږ معفیو پدی دنیا کې فاتنا موسی سلطان مبین مورکل مو موسی علیہ السلام تا سلطانی مبین سلطانی مبین یا دا معجزه یا دی او یا دا موسی علیہ السلام خپل پیغمبري روب چل لاغله ورکلو دریم خواست و رفانا فوقو متورا بمیسا قیم مونگ رو چت کلیو ده دی دپاسا کوی تور غر دپار دو عاده غستو با سببیه دا دو عاده غستو دو پار چه کتاب اومنه یا مخ کدی وعده کلیو کنا جومنگا کتاب مانو اب یہ عمل نہ کرو نمنگ کے گھر راؤچت کو تو گچ ایک راہ ہو احکام کو شتے کنا صلورم وقلنا له مدخل الباب سجدن ویلیو مون دیتا پے وقت داخل شے دروازے دا جماعت تا عجز کون کی نا لے کے سوکلو قران دل تے کی تفصیل ذکر نکئی جدات خواس یا داشت کئی پابد دلیل لذینا ترشیو پینزم و قلنا لهم لا تعدو بالثبت ویلیو مونگ دیتا پوخت داود علی اسلام پا زمانه که چخکار مکوی پرست دخالی ناغیت احیلی جوڑ کلی کنو او خار جوړو کوله ته نشادوغان جوړ کړم وا خزنه من اميسا قن غليظم مونږه غسته وعده دینه په هر وخت کې وعده مضبوطه دي مخکې یا شيو يا بني اسرائيل اس ګورو يا بني اسرائيل اس ګورو شپغم پس په سبب د ما ته وله د دې خپل وادیه لرم اوم وکفرین بیاات او کفر زدید الله پیاتون باندې ار وقه کړي اتم وقت لیم الانبیا بغیر حق او قتل کلد دین نبیانو دلال را بغیر د سر جرمنا نہ هم وقولیم قلوبنا غلفا او ځای اعتراض او ځای جواب د دي چې زړونه زمونږه په پردو کې دي نو ستا خبره او ته نزي کنه یا زړونه زمونږه دی د علم نه ولا جواب کوي جنا بل تعلا علیها بکریم بلکې لامور له ګولې پر دې زړونه باندې اسې لګوره د محور نبی کوفرهم دا دا یې موږ کوفر دواجن چې ټول مر به کوفر کو پایتونو او قتل دام بیاو بز ګناونو پوجبان دي زله تور شي مور په ولګي فلايمنون الا قليلا ديمن رولې مګار ډیر لګو او لسم و بکفرم و قولیم علی مریم او په سبب دا دی کفر دا دی سران جاغا الزام او تهمت لگولو په حضرت مریم بو تانا نازیمن دا درو غلویو او لسم و قولیم انا قتلن المسیحا او دا خبر دا دی دیر دی دی پا فخر چمنه قاتل کړه مسیحا عیسی ابن مریمه یعنی عیسی السلام چې د مریم دی رسول الله چې د الله پیغمبر ده تعالی رب العزت د عیسی علی السلام د مدح او مقام کې ذکر کوو چې ګوره هغه عیسی علی السلام چې مسیح یې نوم ده عیسی نم دی عوضی دی مریم دی دی عقیده نبیانه دی عقیده خدا, خدا و چی داده دا اللہ زیده او دا اللہ پیغمبر دی رسول اللہی یهود خواه تا رسول نوی کنن خدا اللہ را بولی زد خپل طرف نا دا عیسی علیہ السلام شان بیان کو چی دا سی پیغمبر وی من قتل کرده دی دا خبره دې ډیره دروغ وا او بل په لړې را زهريل وا چړيره خلق له پزړ کې شک وا چاو جوي صالح السلام مړه ولاده هغه وضاحت کوي او د دې شوبعي رد کوي بما قتلوه نه دې قتل کړې صالح اسلام چې سوک داسوي چې قتل شوی دې اوچا پکې دا سويلو چې نن پان سیکلې وې بار په لړګي باندې الله وی ذوال دروغ دی وما کڑے و ما سو لبوه پان سیکلې هم نه دي ولکن شبه لهم لیکن ګډوډ شوي دي په دې باندې قتل دي صالح السلام واخ پهلانه دی پا شک کی دی چی حیثیٰ علیہ السلام جوان دے دی کمار دے دی دا پا قتل گلوے شک واقع شوید دی چیو دا معنی ہے؟ ولی کلی السلام یرا گیر کن اگر پس یوتن اولی گو اب یا را وته نو داغه شکل <سؤال> دی یساعی السلام نو دی قتل کو او چلارنه یساعی السلام مڼشتا مرګره مڼشتا ودي ډیر پلوې شک کې واقع شو چې کله یساعی السلام نه زومږه مرګره شو کله زمونږه مرګره نو یساعی السلام شو شو اوه تن الله او چتکلو د جبرایل السلام په واسطه سره وئدنا او بیروح القدوس خدې د قسب شک په ریواته اذه مانا شب بهلهم عيسى عليه السلام شک یو غرض ولش ازیتا ول شب بهلهم دا غ شبه او تروان چې دا قتل کړي عیسی علیہ السلام تن علیه خیر جو او عیسی علیہ السلام په شکل یو تا بل سره مخ کې کوي او شی شبہ لهم دیتہ د عیسی علیہ السلام شبیح مخه مخ کړي شو ندی پره هونک نو قتل کو عیسی علیہ السلام ندی قتل کړي دا شبیح یې قتل کړي شبہ ها نایب فایل پکې هغه دی عیسی علیہ السلام شکل ور کښې او صورت ور کښې دی اسلام السلام بل سريته نو دي هغه قتل کو نو وښپوه نشو بیان بین الذین اختلفوا فی فی شکاک سن چې اختلاف کوي په حق دی اسلام السلام کې دا په موته او په حيات کې مختلف دي لوی شک منه دې په شک کې دی د عیسی علیه السلام نه مالهم به من علم نشته دی لرا پغ باندې سو یقیني علم نو دغه موته نو د حياته شک په رات دی کله عیسی علیه السلام نو قبل سو شو او کله زموږ مرګ لري نو عیسی علیه السلام سو شو دا لري له یو په لې یقین نو چې عيسى عليه السلام دا دی من الم الا اتباع زن مگر ثابت داري کې د ګمان او خلق ته اعلان وکي هغه مونږه قتل خدلیل زن خذلیل نه پذین کې کنا او خاص کر په باب دو حقایق کې اما قتلوه يقينا نې دې قتل کړې عيسو السلام په قتل يقيني سره يقينا <تصفح> يا ځانل دې نې دې قتل کړې عيسو عليه السلام هي خلقو پذي خبره يقينو کوي دا يقيني خبره راخه او د عزیز خبره ټوله د شک ده بر رفع اللہ ویلی بلکیغا اللہ زانتو اچت کڑے دیں رفع اللہ سنگی چالی امران انی متوفی کا ورافع کا ایلیو ویلیو تجزو تازانتو اچتو ما بر رفع اللہ ویلی اچت بدن او روح دوالا ایلیه سمانا دوما دو متشابهاتو نا دے چلاویلیو دو کمخلق و ذلنو کی جزیغ دے فائد تبیعونا نغیدلتا که دا اللہ پارا مکان ثابتی ایلیه وی بوی تخپل الله چه دا اللہ کم زیده کنا تغزینشتا ایلیه مانا یادا چه الیس سمائی وصرین وی اسمانو تا اور نسبت ازام تکڑے اللہ اللہ دلتے ہم چلے او نسبته ځان تکړه تشریفن دک بیت الله الله کورخونش ته دلته هم تشریفن چل دمر عزت کو چې خپل حفاظت او اوخه یې خپل حفاظت کو دله معنی بل حفاظت طے کي جوړه پاکان الله عزيزن حكيمان ويقنا الله زور ور ذات تے يهود شو عيسو عليه السلام قتل نکړې شو چلاته نخلاس کو ها حكيمان هر کاري د حکمت ته بس په داس طریقه باندې ت نخلاس کو چغي پزند باید حکیم کارو نایی که نخواب چی بنده پزان پوه نش ناغی تروس پشک کی دی وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ او نشتی پاہل کتابو کې دا سیوتن مگر ایمان براولی خواب و خواب ویسا السلام باندیم مخ کې د خپل موت نه ثابت لانی خطله چې دغه وخت کې با داغي یقین راشي پسو خبرو باندې یو پذي خبره چې عیسی السلام د الله باندې ده زیان نه دي بل پذي خبره چې عیسی اسلام حيات ته ژوند دي مړ نه نو یې هر يهودي عیسی چې مري د موت پوهکې داغ دا یقین راضی ابن جریر وی لا یموتو یہودیون و نصرانیون حتی یؤمن بیعیسا ایمان راولی پیسی علیہ السلام سنگ چپاغی ایمان راولل لازم دلکمونج ایمان راولو پیسی علیہ السلام چسوائیو عیسی علیہ السلام د الله بنده دی د حضرت مریم زیاده وکلمته هو القاها الی مریم وروح منھو داغه هر یهودی عیسی ایمان راغل او فایده خو نور کړي داغه واخ ک خ ایمان راغل فایده نور کړي اذو ایمانا قبل موته که زمير راضي شي دي يساله سلام تا نبياوت نه خاص اغا يهوديان او عيسای ان واغستاي شي چې په هغه وخت کې ژوند دي چې سالے سلام راشي ټول به ایمان راوړي نشته او تل نه اهل کتابونه مگر ایمان براوړي پي يساله سلام قبل موتي مخ کې د هغه د موت نن دا هغه وخت خلک خاص کړو دا وسنیدی نو واته ځکه کاوله مانا بهتره ده چې کا قرآن حصر داسې کړی دی چې ریک عموم دي کوه سنیدی او قداره ځوان دي په دموته خو کې ريته دا علم رازي چې صلی الله علیه وسلم څنګه د الله باندې باندي او د الله زی نه دي داوی ځکه ډیر آثار د صحابه په دی دلیل له چې عبد ابن عباس رضی الله انومانه تاسو یو چې ګذای یوودی چرته ده چت نرا پر یوزي د لسمه د لسم چتنه او جزمو کې تصور را رسینو سات د سنگ ایمان را او کې ایمان را وړه یا تنه سوک سروي پتور باندې او زه را وښنهي عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما او توي چې ته الله په خبره کې شک کئ اول الغسو شک کړه نه خان وی کرا پريوز د چتنه کثرت نه ووي ورشه وی ګورې جب وې خوزي جبا وې راجيږي خو زین داوته ایمان راړي په يې صالح عليه السلام الابتنہ پورا صاحب ځه لګلګ زهر به پکی کنا لکه مار چې لکهي او دا خبره شهر ابن حوشب اوکړه نه تابعید هو محدثین اورواله راجيص مقدمه مسلم کی ہوئی چه ان شهرن زکو ان شهرن زکو دي محدثين شهر ابن حوشب بنيزو وال سمانه کمزور کړي چې دی ضعيف راوي دي دا, دا خبره مضبوطه نه ای نو د حجاج ابن یوسف په مخ کې تاوی دا خبره وکړه د حجاج ابن یوسف مخکی چې هر یهودی چې امرې عیسائی د موت په وخت کې هغه ایمان راوړی حجاج ابن یوسف تن تاسو کو چې من عینا خاسته دا خبره کوم ځای نه وکړه مونږ خو چې ابي دلیل خبره نه منو ګوره کار سمرا ظالمو خو و دن کے خوڑیر ٹیٹو کانا خواه او اس جواب نور کئی نبس کار والا خلاس ای فاغوی چیخستو من محمد ابن الحنفی د ما محمد ابن حنفی او ریدلی دا حضرت عالی زی دا مورا حجاجوی چې لقد اخذتا من عين الصافية د دې لپاره چې نه راغستې را بس به تاسو نوې کناڅه دا آثار په دې دلیل چې دا د هر یهودی د موت خبره ده چې ال امری چې یسوع السلام باندې ایمان راوړي او فائدنه کوي زګه دا ایمان دی یا اس او با استه ویومل قیامت یكون علیهم شهیدا اور روز قیامت بشی عیسی علیہ السلام پوری باندې گواہی کونکي چې کوم سومردی کې موجود وکنا اق خبره چې سوره مائده کې بیا راځي چې و كنت علیم شهیدا ما دمت فیہم عاوز پوری گواہی کومه دا هغه وختو چې زبکه موجود و ما ابن جریر و یعنی شاهدن علیهم به تکذیب من کذبهو منهم و تصدیق من صدقهو منهم داگه گوائی دا بکی چې دی خلقوزو دروغ جن کلیوما او دی خلقوزو من لیوم زمان زما کرد چه چې کله دی په آمانا دا دادو لسم فب ظلم من الذین هادو پس په جواب د ډېر لوی کسانو جهوزیانو حرام حرم عالم طیباتن مون حرام کړل په دې باندې پاک او حلال شی زونه وحلت لهم چې مخکې د دې لپاره حلالو متورات کې په حرام شو کنه چې په سورته انعام کې دا وی تفصیل راځي چې سارو غوخه واز دی دای په حرام کړی دا قهرن ګور او په ظلم نیولې فب ظلم د وځ د ظلم د دین الله په دې باندې پاک حلال خواږه س زونه حرام بیا تینو په سیرین معلومی متأخرین علامه تنوی وغيرها چ کله زه ګنا په ځباند الله رزق کم کی په یو باندې شریر ګناونه کوي کنه نو الله پر رزق کم کی چې د خوښ ون واغسته ورګو کې کومه طیبات ديار لسم و بسد دی مان سویل الله بل په سبب دی چې مانی کول به خلق او دا د الله د دین نړر او سیم مانی کوي او عادت غری جرید کنه ها انن چغیر مسلمانانو کوملکونو کی کوملاس وی وزید الدین منیکای کنه کثیران دیر سوار لسم وا اخزهه مربان او غسل دمال د سود فقدن حال لا یجذیم نکلی شیو پاکلو کتابونو کی د سودنا ایمن بس کل پنلسن واکل ماموال الناس بالباطل او چې خلل بدی مالونه د خلقو په چلټګه په غلط طریقو ته يهود سازش او دا عادت ته دعوا مو خلقو مالونه او غي ته قسمه قسم لارې جوړول طریقې جوړول چې د ماقام دې د سلويختی دا د جمع ده د دا کال شپ ده دا دا طریقې ټوله دا غوينه راغلې وي په خوب کې ولیدم جامع یې نه وی استاد له جامع واخلې کنا خوب کې ولیدم لوخه بازار او تشلوخه و سراو ګرځېده په الیوزی پور کې کنا دا طریقې جوړ کړې ښا اب یا مبارک و میاشتو کې ډیر چې روزي میاشت دا ده انا د د پارا پیسو د پارا بل غلط طریقو نو دا پنځله صاحبونه بیان کړو چې ستانه دې خلکو ته پوس کړل دي دې خلل له سي اعتبار نه وعدنا للکافرین منهم عذاباً الیما الله يم تهار کلی دی کاهرند پر پدی پا کیا زاب دردناک مچابوی چې دا ټول دغه سيدي دا ایبونو په ټول او کتابو کینو الله وینه خو پکې مشته کانه چې خینو آی به صفت کوي الله خو حوالے په سباند دي په علم باندې بس علم دی ور مو شانو لکين راسخون فیل علم منهم لیکن اگا احلی کتاب جید دی پا علم کی دینا او که نرسوخ دیر بہتر شئید دیخوا ننن چی سمو سی بدتن دی وجینا اگا دینا نه علم خوکنا چا علم دی سر تاو نرسو قرآن دیو نوی علم دیو قرآن کی دی قرآن دی پریخو دو نیمګړي کار دی وکړه او چې علم پوره نه وي رسوخ نه په علم کې مداري خلقنا د فېدی نقصانو ذهن نقصان وشي د هدايت په ذهن گمراهي راشي قرآن زکه لکه الراسخون او علم ښا مطلق عالمان دې ویل ولي هغه مطلق عالمان قرآن په بل تعبیر سره ذکر کړي وُتو نصیبم مینل کتابه ها اوتو نصیبم مینل کتابه نور الذاو سره په لاس کې ده یو لکه دغه دی د استاد دلیل له استاد دلیل نو توبور وساته نا کوتو نصیبم مینل کتاب سره یا دی اجکم علما دی گهرا معیادی پراسخون سره <تصفح> او رسوخ پیدا کی په قران سره د علم متانت او قوت پیدا کی په قران سره او چې کتابونه وې پټ کې او او قران یې اون نو یې سپک او توقعات نه الله وی ته وګمانه علم کې لیکنه چې ډېر ماهر دي علم کې د دې و المؤمنون و اخوة ايمان راوله مؤمنان دي يؤمنون بما انزل لك ايمان راولي باقه قرآن جناز الكرشوه تاتا و ما انزل من قبلك و اخوة كتابنا جناز الكرشوه دي مخكستان كتابون مخك لك تعلق در كتاب سرده نفس اعمال ذكره و المقيمين الصلاة او خاص اغا کسان چپابندی که ده منزنو ده منصوب که ده مدحی ده وجهنا نوٹو المرفوضی مخکیه روست مومنون موتون والمومنون بیاده و دام بدل کنو ده ده مدحی ده وجهنا چلاوی زده ده سی منز که ان کو حدیر وکاله لو شاکر علی ما چې د منځه پابندی کوي کنه ول موتون الزکات او اجور کوي زکات لره چې مال ورسره وي والمؤمنون بالله والیوم الاخر هغه چې ایمان وروڼو کې دي عقیدی صحیح دي پلا باندې په وحدانیت سره پر د قیامت باندې اوم اولای کسنو تیم اجر اعظم دا سیבותونه چې بیان شو کنه اولایکا چې راسي خین دي مؤمنین دي او مقیمین الصلات موتون الزکات اولایکا دا په انځو صفاتونو ولچي ولای مونږ باور کو دي تاجر ډیر لوی دایورو کوټوله په دیولګیزه چې دا سوال چې کړم نو دا غته تعارفو کو قرانونو چته خواول دا سوال غره او پیجن چې دا سوک دی ټول غلبیل دی تو د په خبرو باندې پریشان کی نو اصل جواب شروع کړی زګا دې سوال داو چې دا قران لګلګ نازل شوی دی په دې رځمانه کې امونګاوي کتاب غواړو چې په یو نازل شل کې تورات په شان تي الله رب له ځواب کړی چمهغه چې انبيیا دنیا ته شروع کړی دي نزد قص وحي وا تکوما نن سو وحي او شوا سباو شوا بل راز شوا تدریجا دفعتن غنشتہ ټول <تصرف> <تصرف> انبيیا او تو وحي په طریقه شوي دا چې په کومه طریقه رسول الله صلی الله علیه وسلم تکیږي نزد زو د نور انبيیا او پرخنشته دي ان وحي نایليك بشکم وحی کلی ده تا تا کما اوحینا الى نوح و النبینا من بعده بینه اقصی سنگا چه وحی کلی ومنگانو حلی اسلام تا او نور و نبیان تا پستدنا مسلہ اقا مسلہ دا توحید دا او طریقه اقا طریقه دا چ واخ واخ واخ واخ سر بواحرات له واخ واخ سر بواحرات له اس فرق پکې نشته روان اوس تفصیل کې دا غوړ پیغمبران وه هیکلې وا مونګه ابراهيم عليه السلام تا اسماعيل عليه السلام تا عيسى او يعقوب عليه السلام تا نړی مو شرندکان والاسبات او ذي اولاد تا وعيسى امدغسی وحی کرو مونگ ایس آلیه السلامتا و ایوبا لیه السلامتا و یونسا و حارونا و سلیمان یونسا لیه سلامتا و حارون لیه سلامتا و سلیمان لیه سلامتا و اتنا داود از زبور ورکلیمونگ داود علیه سلامتا زبور کتابا ندی نمیعی واغستو یار دیو اجین چی ذہی پیغمبر ډیر صفات نو خصوصي مزګويداري نميява واسط یتاده چې زبور مونږه په یوزل ورکړ یو به ځاز مونږه خو حدا کو کتاب په یوزل نازل یو کو وړیر وخت کې نازل یو وړی حکمت خلا کوي ورسلن علی گلې دي مونږ ډیر پیغمبران ارسلنا چې موږ بیان کړی دي تا باندې مخکې د دینه و رسول لم نقصصهم عليك او ډېر پیغمبران موږ لري کړی دي چې موږ ندي بیان کړی دي په تا باندې اخو ډېر زیاتو قران خولک چرته د شلو په دو دوه ډریشتو د نومو ناراضي انور بیان کړم دیو جنم څوک هاوه محدثینو ته دا معلومات کړه چلهره په لزت په موږ باندې دا نه د شرط کړي چې تاسو ایمان په پیغمبرانو راوړای کانه نو اول به مخک معلومات کوي چې د 900 د 1000 نه کله پیدا شې و ا دې د کوم کليو نه د تاسو اجازه دې مدارک لیکي فالآيات تدل على أن معرفة الرسل بأعيانهم ليست بشرط الصحة ليست بشرط لصحة الإيمان بل من شرطه أن يؤمن بهم جميعا ایا توې ای دلیل له په دې باندې چې پیجاندا له پیغمبرانو یو یو دا شرط نه دی لپاره صحت ایمان چې الوی ایمان ستا صحیح کی چې یو یو پیجاندا و وسو بلکې شرط دا دی چې ایمان راوړي پټولو باندې جمعیان چوه کتبې او رسولي بس اجمالاً که تول بکرا ده بیا وی از لو کان معرفت کلي واحد منهم شرطا او دا هره یو پیژندل شرط وي لقص علينا كل ذلك مطلب قرآن کټول بیان شیومنګتھا ټولو نمونه او ټولو حالات به بیان کړیو کنا امنګ تہونه دی بیان شیوي بس پتا ولګی چې په ټولو د ټولو پیژندل په موږ لازم ندی بس چتاوي چې نومنو بالرسل نو بس طول باندې ایمان لازد. حاصل شو دې تاجت نشتا زګالله بخپله وی چې لم نقصوسه مانوی بیان کړی تا باندې وکلم الله موسی تکلیمان او کته سوې چې تورات په یوزل راغلیو الله یولی موسی علیه السلام تنور وحینه کیده مدغه تورات او بیا چټی شو نا خبرې کړی و الله موسی علیه السلام سره مخامه بغیر د زریید ملکنا او د مخامخ خبر الله بل چسر نه یې کړی ملائک به یا به وحی طریقوا تسنګ راضی او دا د موسی علی السلام خصوصیت څه لذل پکنو لذلو خو مطلب دی چې مې انس کې ملائک نو نورسله مخامخ اوسره خبرې کولې ادا سو وه نه چې په ځړکه وته واچول شو ورچ چا واچول نه با قاعده خبرې ود د هر پیغمبر خپل خصوصیت یې کنه نه ابراہیم علی السلام خصوصیت ذکر شکنه نه هغه خبره بل پیغمبر تکړه چې وته حذ الله ابراہیم خلیلہ دا د او یو خصوصیت ته جزئی او دایي دین د انوال می چې د پټو ل انبیاء او افضل لیکنه رسول مبشرین لګلې د پیغمبران خوشخبری ورکون کی او منذرین او يرون کی لاله یکون لناس علی الله بعد الرسل دا د دې په اړه موږ لګلې دي چې جوړو شي خلکو لران پلا باندې حجت عذر پس لګلړو پیغمبرانو نه وریا حکمت دا نزول القران ی قوم بیان کړو کنه چلام یات ساته چلی تون زیرا لتبیینا اهو اولته حکمت رسولو نبی عثد ذکر کئ پیغمبران الله را لېګل سه حکمتو لالا یکونا چې قیامت کې ذ خلق خلجو نه شي الله تا چې الله مونږه نو خبر چې دا دومره غټه خبره واکنه نو موږ خبرو نه دا به وکنه چې کله امبیا راولې گل الله نو وس دین شي ویلې ښه د حجت معنی عذر دی حجت په الله نه دی چا او دا پانا د عذر سره راضي او عذر کو الله ډیر قبلی الله مخ مخ کې دا دی عذر لری که ختم یې امام راضی رحمت اللہ علی ویدین اپتاو لگی دا چی ایمان کمونگ بانده لازم دے فو اول چی مونگ دا اللہ وحی و قرآن وورو اچی چانی یوری دلے نفاغی لازم ندے کارا ذکر اللہ پیغمبران دیده پار رہاو لے چکا نیوی را لیگا نبیابا خلقو خام خواوی چی اللہ منصوری دلی ندی صلی دلی ندی وی احتجا اصحابنا به آذر آیت علی وجوب معرفت اللہ تعالی علی ان وجوب معرفت اللہ تعالی لا اثبتو الا بسامعه چ پی جندل د الله تعالی په موږ واجب دي خواسينه الا بسمع چ موږ قران واورو د الله خبري واورو بیا په موږ لازم شي اسنه دي لازم په موږ باندې هغه ويوم داسي داسي فی هذا كله دلیل واضح انه لا انه لا ایمانو من ناحيه العقل چی ایمان په عقل سره لازميږي سوچ او سره سمع نه مرګري شي صرف عقل خو مستقل دليل نه ده کنه دا چې شريعه سره مرګري شي نبي مستقل دلیل لته وك ان الله عزيزا حكيما او يقينا الله ذورا وره حكمت والادم یهودوی چه پیغمبره ته چې دا وکه چې زه پیغمبرم نو ستاسو غواهان شته مونږ نه کوی مونږ ستاده لپاره گواہی نه کوو نو ستاسو غواهان شته لما قال القوم لا نشهد لك بذلكم مونږ ستاده لپاره گواہی نه کوو په دې باندې چې ته پیغمبر نفا من يشهدو لكا ساسوك گواهان دیو اسوید پیغمبر اما نجواب راگه لیکن اللہ و بما نزلی لیکا کدی گواهی نکی نو ندی کئی اللہ گواهی کئی پاگی کتاب چنازل کرے تاتا انزلہو بی علمیهیم نازل کرے دے قرآن ذخپل علم مناسب او ذخپل علم سره مطابق به علمې سمانا علم د الله غوادي په دې باندې چې دا قران حق دی مفسرینوي رد دي په معتزله او په خوارج باندې هغه وی وی الله عالم ده او علم نشته قادر دے ہو قدرت یا نشتا حکیم دے ہو حکمت یا نشتا بور صفات نمانی دا اللہ نزلتا که مصدر راول چه بی علمی ہی و علمولی نشتا دا اللہ پو رتوکی پدیو جاگی کافران دیکن نخواب دا قرآن دا صراحة تن نن انکار دیکن نخواب انزله بعلمه و دعمانا چا علم د الله په دی باندې گواځې چې دا قران حق دی انزله بعلمه نازل کړي دا قران او د الله په علم کې واچ دا دا قران به پتا نازل و ما دا ستا معجزه ده او څوک به معنا تغییز سره اخلي چې دا قران د الله د علم نه یو حصہ دا کنه چې الا به ماشاء الله الله خو خشن د علم نه خلق ته اظهار کی ول ملائکه شهذون امالایک ټول گواہی کوي چې تاسو پر ارسالت باندې وکفا بالله شهیدا او کافی د الله گواہی کوي انکه استا پر ارسالت باندې د زکه اخر کې راول چې دایته راس پدی و جو کنه چې پیغمبر نه مانو نهبانې له جوړهکړه ېمونږله بل کې تاب را وړه نور مطلبې دا او چې مونږ دنظرې حالت نهمننو اللهوي میمن ځې خو منم او کفاابله ش ده اوس دواجر دي ان الذي نه کفرو اوسوان سيلله ب شګ کسان چې پخپلم کو فر کوم او منکړ خله کو د الله د د چلوال سره شکونه او شوبه هيو اعتراضونه کاوه په دې طریقه باندې یقینا گمراه شو په گمراهی لری سره ان الادي طبيعه ذات نه کوي ان الذين کفرو و ظلموهم یو دنیا حال بیان شو غلالم بايدان او د اخرت حال بهشکا کسان چې کفر وکاو او ظلم وکاو په خپل ځان نو لم يكن الله ليغفر لهم غير الذي سنقي تبخنو کږي تا ز گناهونو ولا ليادي ام طريقا انا با اخي دي تا لارد جنت الا طريق جهنم خالدين فيها ابدا همگر لارد جهنم علالو ملیک توئ کی فهدوهم الی سورت الجحیم الی لار وتوخید جہنم دی تلار نه معلومه فهدوهم الی سورت الجحیم دلار و تاخی همیشه وای پغی که همیشه وکانا ذالک علل لا یسیرا او ذکر پالا بان دی آسان دی اگر که یہودین اسویلی کئ افسوسو نہ چوگورا زمونگا احبارا او روحبانا زمونگا مشرانا و بزرگانا اقیه جهنم تبوتلو اللہ ایدابا تا تا بزرگانا تا بانده وروب رازی با اللہ بانده چاروب نشتا اخر کی ترغیبات تی اول ترغیب اتباد پیغمبر او دویم ترغیب توحید او دریم قرآن تا یا ایو عام خطابو ولی رسالت عام ده, ده پیغمبر طول دنیا تا کنا ای خلقو یقینا راغی تاستا یو دیمشان پیغمبر بالحق من ربکم پا یا رشتینی دعوت سره چه توحید ده یا په قرآن سرا در ربستا سنا فا آمینو ایمان روڑا پا دبانده دا وستاسو دا پار دیرہ فیدائی فا آمینو یا کن خیر اللہ کم دا با دیرہ لوئے فیدائی گورے بہت بڑا فیدہ ہوگا ولی دیوی چھے نمونگا پل پیغمبرانشتے پل کتابونشتے دا مونچا تساجت تے اللہ وینا بیاو دی پاس ارمان کوای نو وین تکفروم او کفر کوای فینلللہ ما فی السماوات والارضیم نو غره د بلچا په تا ما کیګا ما کتا سو ای چی صلی الله علیه وسلم زمون کفیل ده اعوذ منغو ای سغام ده الله وانا دارس خو زمادي ذیکه د ای صلی الله علیه صدید دبلس بیشک حا د الله اختیار ده او ذل الله ملک ده اغس جباس وان کی دی او پس موکا کی دی وک ان الله علیمن حکیم او یقینا الله پار سو باندې پوئګی او هر کار یہ حکمت تی دو ترغیب توحید تا او بحث تول دا اہلی کتابو سراؤ ناغیت ترغیب ورکی چستا سو توحید دا دے چیسا علی اسلام تا دخدی زیم وائے او زیر علی اسلام تا یا لَلْكِتَابِ لَا تَغْلُو فِي دِينِكُم اہلی کتابو کتابو زیات مکه په خپل دین کېم الٰذین پر را لګل دي تاسو ته به کې ضرورت نه دی پرېخه چې تاسو به کې اوس د ځان نټوټی او ځې کوي اواګه غلوص ده په دین کې زیاته ولا تقولوا علی الله الا الحق اموی طلبان دی مگرشتان چل لا سویلی دنا قوا یکا اوغه حق اوس معنا کې دي زه کې ویبنو کثیر وی انھا تعالی اهل الكتاب عن الغلو والاطراء علماء نه کاهل کتابو چې غلو مکو او بندا خدای ته ټوب تمر اسوي اطرا دي توي نشي چې دا بندا ولی نه او چت کې او چت کې نو دا غلو ده کنه أبيان يوحاذا كثير في الناسوار دا کار په يهودو کې دومره نهول کې ایسايا نو السلام کوم دې تر او خپل احبار او رهبان یا توپ ته نو رسولي نو د زکاويب نو كثير خبره کړير کمال له چې کله مرز پذي امت کراوي تاریخ عالمان او پیران خدای ته توپ ته رسول چې دې درسونه خبر دي او اوې دې چې خدای تعالی سچت کی کنه نو سار چې ګورنه د ملک بادشاه به بدل شوی تخت به الټه شوی او توبه دا اختیاراتي ورګلی ولا دا وي دې اختیار دې کنه ښا د دې چا چاتنیت خراب شي کنه بل دا به خیر نه وي نو د ټول خلک نه وي چې تاسو کې منتی ګاندا نجس مشرک نباغه باندې دغه خلقو تداسی پتونکې په واره دغه په حق آئے کینی خلبا کا گشي ته خپل خل خل نه غکنو زمونږ انکږي خو تاسو خل کا گښوی دا چې په دا شرک خبرې کې کا غخل خو دغه ته وې دا ګوروزی په حق کوي خلک چا کوي دا خلک کوي چې فالو جوړوي نو خلک کوي بیا ولې علاج کوي کنه دا چې رشيوي چې بابا د چا خلک هغه کړی دا د غلوف الدين وې چې بندله دومره مرتبه مور کوي چې چا خلک کوي او سوق هلاکیو چابانی کورن رواني او چاسه کې دا خو د حلاکار دی دا غلو ده کنه ها ان ول مسیح عيسو بن مريم هغه حق دی چې به شکا مسیح چې وتویل شي چې خپل نوم یې عيسو ازوي د مريم دی رسول الله تعالی پیغمبر دی وکلمته او د الله امر او چې کله یو معنا ده امرود الله القا الى مريم چې د خپل امرې رسولو حضرت مريم تاسو جبريل په زریه باندې القاها الى مريم ويل قاوي ذکچه نورو بندیانو د پیدائش جدا حال له اری که هډیر کارو نو شي تعلقات پیدا شی نبی آماشون پیدا شی ایسا علیہ السلام دا چلی دا القاها دا خوا. امام راضی رحمت اللہ علیہ وجیدہ بکلمت اللہ و امری اخو دا اللہ حکم سره پیدا شوی دا اللہ پر عمر سر پیدا شوی من غیر واسطت ولا نطفت سواسطا پا کنو سنور سمادہ پا و کلمتهو چه کن فا یکون و روح منو او رحمت دا اللہ طرفنا پا خلق باندیم دل تا صورت مریم چې کنخ چه جبریل سلام راگی اغوت پیغام راوڑو چستاب اولاد پیدا کیگین اغیع تعجبو کو جاننا یکونو لی علامن ولم يمسسني بشر ولم اكن بغيا قال كذلك يسويلو ولنجعله ايه للناس ورحمه منا البته معنا وکنا قرآن په تفسیر کې سورته مریم کې ویلو چې د السلام څخه پیدا کو ولنجعله ايه للناس داغه خلقو د دا پاره یو معجزه شو چې وګورئ نشته پیدا شي او اودازما رحمت ته په خلقو باندې نو روحهم منه دمانه ده کنه روح دې رحمت دې الله طرف نه په خلقو او دغه سه هر یو پیغمبر رحمت ښه فاامنوا بالله ورسله راديو کو د شرک نو ترغیب ذکر کوي ایمان راولې پال لا باندې په وحدانیت سره او پیغمبرانو دا اللہ باندی وَلَا تَقُولُوا سَلَاسَ او موئے چخدایان دریدی وَلَا تَقُولُوا سَلَاسَ مَقُولَ نَدَا او مانسوب راگلیو نتیج پارزان لنمبتداد دلتا وَلَا تَقُولُوا اَنَ الْآلِحَةَ سَلَاسَةٌ تا موئے چخدایان دریدی چاویلی جیسعلی السلام دیو روح القدس دیو الله دی انته توبو واسه با د شرک نه توبو واسه با د یعقیدی د تسلیس نه هرې توبست له هرې پر بیلډینګ باند ښاخه ني غکل دا درېغه او لکړي چې مونږ د درې خدایانو قائل یو کان او الله و ته انته توبو با اغي وینه زمون د پاره دا फायदा مننه ولي رسول الله اسلام بارزه کی زمون ترئی تپوس بقای کنا مونږ به جنت ته بوزي الله وینه پاره نو شتلی دا عقیدو مننه نو خیرلکم جنت ته ولارشے په توحید به جنت ته زیها یکون خیرلکم دې سو کوئی اپتلو بو خیرلکم زان له خیر طلب وک زان خلاصکه په عمل باندې انما الله الا هو واحد بشک الله چې دی غمدزگار دی یوازي سبحانه هو الله پاک دی د دې خبره نه ییکون له ولد چی شی دغه لپاره اولاد لهو ما بالسماوات و ما في الارض تکلمه جداکه اسنه چی وسلو کې چې ايکن لهو ولا ذله او من تنافقين ولا ثابتين لهو بزان لك چې ولت سره تعلق را نشي لهو ما بالسماوات رخ سره رست سره لغي خاص د الله په اختيار کې یا سو چې بس باندې نو کېږي واګه چې پس مکه کې وکف بالله وكيل او کافی د الله سي دې سايانه دا شواه هغه چې نبی له اسلام سره باس کاو په دې خبره چې 30 سال اسلام ته عبادت وې ګوره دمر بیا دبی کې هغه ته اېبنو ال ابن الله دا دا غا عذاب او عبادت و تویل دا بیا دبی دا الله جواب وکړ لایستن کفل مسیحو هرگز نفرت نکې بدنګرني عيسى عليه السلام دا خبره ايكون عبد للله جدت ذا الله بندوي لشم هر پیغمبر په ابديت فخر کوي چې دا ډېره چټ صفته چله اعلی راکو او ماتے پا عبد نم سر ما ته په عبادت نمر आवाज وک فانه اشرف اسماءي دا زمو په نومونو کې ډېر عزتمن اسم او نوم دی کنه اغاجره کله دینه نفرت کئ ول الملائکۃ المقربون اون هغه ملائکه او تاسو په خیال کې چډیر نزدې دی الله سره په مرتبه کې اغه هم په دی عبادت صفات باندې فخر کئ چې مونږه تعباد ویل شي ناری په صفاتونو کې د دانش عادتونو کې دانشته تاخذ عزیز ظالمان و مشرکان و پیران او غلطه عالمانو یو استلاج ولا شوی ده یو استلاج چغو رضی پنامونم ناخلی استاد تھا ویدا به ز بیدا د ته يهودو اثر ده کا د ته يهودیت اثر ده په امهت کې چراغ نه ده چ عالم تخپلنم ناخلی پل نوم بهي کنه چې عبد الودود دی عبد المجید دی پلانې زاناخلی نه نوې شیخ الحدیث بہت و تاوهه په لانو کې چل دی الله چې زمبېو نومه أغسطس نو شیخ الحدیث پکشته دا اوس چې مخکزي کورشتو ګوره ابراهیم اسماعیل اسحاق يعقوب نوې خامخه کارو دغه وت نوې کنه نو ته به د غد زینم زدا کی نو بیا ته نوم احلی چې ابو عبید ابو جنید دا سه باته نوې قران کې خو پیغمبر تعالی دا نوم ممنده اغسته هم یو سړی ته اغسته لري چې تب بت یدا ابي لهابن دی ویل دي نو کونیه خپل ذکر کړی دا اندہ ټول غلط عادت رسم پدیکر اروان ده خپل دماغ ستل دا ډیر لوی عزت ته خپل دماغ ستل نه یې کې تو یوب ناست نو دیووي شیخو القران نغمات ویره ما زان دیر بدخګاری کوي مې دا موږ ته فکر خدا طالبان دیو تجا خبر نه مونی خپل کار کوي خپلم بس چې شیخ واخایي غوي هغه ماته چې شیخو کل قرانوي نظام چې په دې زما کنه نه وته نو بس چې سळी نیت څنګه نو هغه ته خو بیا په دې نه یې کنه ها ٹھیک ده اغي تا کاراستیشن پرشتي د قران خدمت کړل دي نو خازم د قران تویل شي لیکن هر چا ته دانو مغستل دا خو مناسب ندي <تصفح> پلنم سمره خاستاي چې نوم واخلي باندېم خوشاله شي خلکو ته معلوم شي چې دا سنم دي با یوړو استاذ خنوم ني سو تاسو استاذ خنوم ني ومي او هغه څوک چې بد غني او نفرت کی yana عبادت دې دا الله د عبادت نه دا الله د بندګې نه او پا عبد لفظ بانده پا بنده لفظ بانده بد گنی ویستقبیر اوزان لوی گنی فسیح شروم الی جمیع نظر دا چه اللہ برا جمع کی دیل رخ پلزان تقوندو قیامت کې برا جمع کی بس کسان چیمانی راوری و عملی کری و صالح فیوفیم اجورم الله پورا ور کې دي تا خپلې وزن من فضل او زیات به کې دي ته خپلې مېربان نه او م الذين استنکفوا واستكبروا اوغه کسان چې نفرته کو مر ودا چلو کنه ښا علم توا چې استادوي نو چې راو بغرزي نو هغه خبيصه استاد خو چميارې استاد خو لواري استاد خو پلانې عدد د استاد معنا نو معلومه به دې وبات شکر نو باسي چوسته زیاته وي به دې وبات ګڼل نو الله یسو کې بد غني کنه واستكبروا اولوي کوي ويعذبهم عذاباً الیما عذاب پر کې لذيذ عذاب دردناک ولا یجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا او ذیچ ذ سپتامادی اللہ وی غبا نی او بنمو میزان لیا بغیر داللہ نا نسوک ولی نسوک مددگار درین ترغیب قرآن تا یا ایوان ناس اے خلقو قد جاکم برحان من ربکم یقین انراغ حجت ترفستا دا برحان دے دا حجت تے پاره مسالې کې با قرآن پيش کوو چې دا زموږ دلیل دی پریسو کې اعتراض نشي کولای ان په دې کې شکه کوهامه ښا برهان الله دارا لې ګللې او تمہره واضحه وانزلنا الیکم نورام مبینا مونږ نازل کړې تاسو ته د سیورنا جګړې رهکاره دا واضحه ده مبینا پخپل رڼا ده نوبلي رڼا ته ساده ته قران مثال خدانوړ دي نو جنوارات نه که نه دی ویتا نو قران به پخپل زده کوي قران به په قران زده په ډې رسان سره زده کوي کنه دا انسان زل کی یری زکه دی خلقو پکې یرا چولي ای قران له به تفسيرونه اخلي قران له ودا کوي كه... نو پاول کې وړیر او تطوسونه کول ځنا نهوم نارينوم چیرې دا یسیر څنګه ده او داروح البیان څنګه یې نن دا کوم مطلب چیرې قران به دینه نزدکی کنا مونږ ته یی دغه پښتو افغانې پښتو لا ریوان څو کړپوې تا وتا ما وتا پدی وتا د انکوکه قران بخپل از دکداسي دا وسي دا وړي رسانه ځګ الله او نور موبين ویله د پخپل رڼا ده نو پسغه کسان چې ایمان راول په الله باندې وا تسمو به او لاس یکلکلو په قران باندې منغولي یکلکې کړې فصيحه د خلوم په رحمت منه ملا به داخل کی په رحمت کې جنت ته وي بوزي مفضلن او په فضل کې و یا هديهم الی سراط او بخیدیت ها هغه ل هر چې الله الیه په طرف د خپل ځان سراط مستقیمه علا رنیغه سراط مستقیم دا قران خاصه ده که نه ها <تصفيق> لوي چې قران ته د سوا چو سراط مستقیم به عموم هدایت به عموم رحمت به عموم ارصو که کید کنه دا مسالہ مخکې درشیو و نو میراس په مسالہ کې د کلاله موږ چې د کلاله نور څو کونیسته ورونه وای دی نه ورونه وای دی, دی کله او کله نه سکای نه سکه مخکې هغه هغه ځای کې ذکر او جکمرونه فیند خپل مور او پلارنه دا غی ذکر دل تکي یستو تنک تپوس کی استانا په حق د کلالکه قل الله یفتیکم فلکلاله و یا تاچه الله تاسو بیان کئ زده ځان نه وایمان او ابن که کنا وی عالم نه جې تپوس شي نه وته نوئ نو شهره زما داخې الی دا ست دین داستا خیالی یره یما ته خدا سی معلومه او لا دینو مغرو پلارینو اخ معلومه ده کنه و اختن او ديهو خور وسکه بلانص ما ترک پس داغه د پارانی مبر خدا پا مالک چ د پرې دا خوي داو چې دا سکارو شخم چرور مخ کې شو و سویکو خور مخ کې شو او هو يرثوها او ضرور تنه ټول مال ولې په میراث کې الم یکل ها ولده کچره دا وځوي نو اولاد یې نو نو بس ټول مال د تپات شل زکر می سلوح ازل نو ساين فین کان تسنته نو دوی سی وذیل ورکلیش سولسان تدریده پارا دوبره برخی دی پاغه مال کې چې د پرېخوي وین کانو اخوات الرجال ونساء او کچريو روړه خويندې او می روڼ او می خويندې وي رجال ونساء نارینه او زنانه فلیذ زکر میصلح دا ټول مال د کلاله تقسیم شي نذیب امین کے پدی قانون باندھے چدناری نہ پارا پسند برخی د دو زنانه او یبین اللہ الکم اللہ بیان کی تاس تا وضاحت کی ویک او کیم انت ذل چګمره شه انت ذل کور بایزیک به تاویل نہ کارن کی گنہ څوک وسره لاملني چې الله تذلیل او چې ګمره نه شي څوک وسره مخ کې زجاج کراه تروباسي ته دا الله دا کو خنه دا چې تاسو ګمره شي نو زکا ته بیان کوي د خلکو خوخه را دا الله دا نه دا, دا خو هي تاسو ګمره شي او درې معنی حضرت شیخ کړيو چې تا تقدیرات او تاجت نشتا انت ذللو پتاویل انصره مصدر جوړیږي زلالت نو الله چې بیان کی تاسو ته همد هدایت کوي او د زلالت کوي چې دغه صحیح لار ده دی په سلارشه او دغه په غلطلار ده د دین ازن بچکه او د ولا بن بیان لوغړی رسول جلاله ہدایت بیانینو ذلالتم خیتا اوستا ایبینه للکم انت ذل الضلالته <تصفح> تاسو کوم ریخی کئ تاسو په کوم رای پویږه <تصفح> د بخانو ملانو با بدت نه پیځاند اوس یې نه پیځی نه کوم بدت لفظ براغه دینه بجا دا شاګر تپوسو کې چیردا بدت ستوي دا, دا خلق چې دی وادکه او په خادو کې دا ډنګ ډونګه کوي کنه دا وی بدعت یې کنه او دې زبږی ثواب وینو بدعت خوغیچ ثواب وته وکړه دور نه پوی دا چې بدعت څه توي ګمړیسته وې انت ذللو نا وی ګمړی یو بدعت عوام ته وې کاڅ چې غریب یې له غلط کارو کو کنه څو <سطوری> رډول کی او دو څو دوپړی واجی ورا وسته ورا د رہی را وستا اده په جمعهت کې د سنت خلاف کو اده ملکو بدعات به کول اده جمعه شپه او د مړو خاتمونه چټای به خور کو او خانکو نو پکې خوځې شو نه نو چې دا بدعت ده اده کوم رہی ده الله ای ګمری تاسو نه پیژنای زيد ته خیمه کنه علیم الله پار سبان لی